Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan wa rasuluhu asy-shayyil Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin iltaf bi baab rahmatillah 'adada wa salaman da'ina bi tawafiq min 'ala aalihi wa Alhamdulillah Petang ini atau siang ini saya senang sekali bahawa saya bisa berada di tempat ini. Dan tempat ini saya yakin akan menjadi tempat sumber ilmu. Bagi mereka-mereka mereka yang ingin menuntut ilmu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan selalu bersama orang-orang yang berilmu. Dan dibangkitkan setelah bersama pemimpin para ulama yaitu Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin pertanyaan Ibu tadi memang di akhir zaman ini banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia seperti kita itu apalagi tadi yang Ibu sampaikan kalau dikatakan Nabi Muhammad tadinya tidak Islam atau itu naudzubillah min dalik, tapi yang sering banyak kita dengar bahwa Nabi Muhammad manusia seperti kita, oke okay. Kalau orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad seperti kita, bagaimana kita bisa mengatakan seperti kita? Jadi Nabi Muhammad ini kalau dikatakan sama rasul sudah sampai ke Sidratil Muntaha, kita belum pernah sampai ke Sidratil Muntaha, berarti kita tidak sama dengan Nabi Muhammad. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, kita tidak pernah menerima wahyu, berarti kita beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pandangan Nabi Muhammad lain dengan pandangan kita. Nabi Muhammad telah melihat alam-alam zani. Alam yang lain dilihat. Kita belum pernah melihat. Berarti beda. Itulah perbedaan-perbedaan yang istilahnya sudah sering kita mendengarnya. Kalau orang mengatakan. Kul ana basharun Berhenti di situ itu salah. Betul Nabi Muhammad diciptakan seperti kita. Dari jenis kita manusia. Tetapi tidak seperti kita. di Dalam satu syair itu dikatakan. Muhammadun basyarun. Walaysaka al-bashari. Bal huwa ya ku'tatun. Wal nasuka al-hajari. Ini Nabi Muhammad. Basyarun. Laysaka al bashar Beliau manusia tidak seperti manusia kebanyakan. Beliau khusus. Di samping itu beliau diumpamakan oleh penyair tadi bahawa ada batu sekian banyak batu ada satu batu permata di tengah-tengah paling menonjol. Jadi di mana di muka bumi ini semaktu kita pergi ke satu tempat atau satu daerah di satu taman yang indah biasanya mata kita selalu memandang pertama yang terindah di taman tersebut yang terindah di taman itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang yang kenal Nabi Muhammad. Orang yang melecehkan Nabi Muhammad atau menghina Nabi Muhammad itu, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang tidak dicintai Nabi Muhammad. Jadi wajar aja, silakan. Jadi ada orang yang dari, misalnya dari tempat kita pergi haji, dia tidak ziarah ke Mekah, tidak ziarah di tempat Nabi Muhammad. Katanya dia mengatakan bahawa saya alhamdulillah katanya, alhamdulillah saya sampai ke Madinah tidak ziarah Nabi Muhammad. Dia bersyukur. Audzubillah min dalik. Orang seperti ini sebetulnya bukan dia yang tidak mau ziarah, Nabi Muhammad yang tidak mau didatangi orang tersebut. Jadi untung kita-kita ini yang cinta sama Rasulullah dipanggil datang ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah hidup. Kalau sudah auliya' bal ahya' inda rabbihim yurzaqun. Kalau wali-wali Allah itu di sisi Allah mendapatkan rezeki, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setiap satu salawat yang kita ucapkan, Allah memerintahkan malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang disampaikan bukan cuma nama kita, yang disampaikan nama ayah kita pun disampaikan. Syekh bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman sega bersalawat kepadamu Nabi Muhammad. Apa tidak ni'mat? Itu. Jadi sungguh hinanya orang yang mengaku dia sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi dia menghinakan Nabi Muhammad. Ada lagi yang mengatakan bahawa Ibu Nabi Muhammad adalah, bukan istilahnya, dikatakan ber tidak beragama atau kafir, na'udzubillah min dalik. Di dalam maulid simtudura dikatakan, uh, Sayyidatina Aminah, -am, beliau dikatakan Habib Ali, hamlan khafifa. la tajidulahu tiqala, wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Salah satu di antaranya istimewa Nabi Muhammad. Manusia tidak seperti manusia yang lain. Seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Di situ ha hamil Nabi Muhammad dalam keadaan yang luar biasa. Hamilan khafifah. Hamil yang begitu ringan. Tidak merasa berat. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak pernah merepotkan manusia lain. Dari sebelum lahir. Itu Nabi Muhammad. Ibunya sendiri tidak merasa seperti orang hamil lain kalau ibu ibu kita baru dua bulan tiga bulan sudah menghabiskan makanan sekian banyak kan begitunya sudah kadang subhanallah maaf maaf tumpah tumpah karena yang ini yang di dalam tapi Nabi Muhammad tidak hambelan kafifa la ta jidulahusi kalaulat eskum tidak pernah merasa sakit tidak mungkin seorang atau manusia yang bibit unggul bibit yang luar biasa yang Allah berikan manusia Demi membaiidul awwalina wal akhirin dititipkan di rahim seorang ibu yang tidak baik. Kalau Nabi Muhammad membawa rahmat bagi seluruh alam, pertama yang akan dirahmati adalah nabi ibunya sendiri. Pertama yang akan dirahmati adalah ayahnya. Alangkah durhakanya seorang istilahnya pengikut Nabi Muhammad kalau dia menghinakan ayah dan ibu Nabi Muhammad. Contoh yang paling gampang lagi. Saya punya Ayah dan ibu misalnya. Ayah dan ibu daripada saudara, daripada mertua saya mertua. Seandainya ayah dan ibu mertua saya bukan orang yang baik. tetap saya harus menutupi kejelekannya. Karena dia adalah orang tua mertua saya. Kenapa saya harus ceritakan kemana-mana? Bahkan saya mengatakan kafir. Na'udhu billah min dalik. Marilah bertobat orang-orang yang mengatakan begitu. Itu satu kesalahan yang besar. la kal kalbasar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dikatakan seperti kita, wah jauh. Nabi Muhammad itu diciptakan Allah subhanahu wa taala bagaikan ciptaan yang beliau meminta seakan-akan ada order. Ya Allah berilah hidung saya model begini, mata saya model begini, dahi saya model seakan-akan order. Karena Allah menunjukkan kesempurnaan mak insan kamil, maka dah dikatakan di dalam dibay itu istilahnya uh, apa namanya hidung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini apa kalau bahasa Malaysia ini. mancung itu mancung juga, ya terus ini lesan beliau mim bagikan lucu gitu. Bukan kita, alasan kita Masya Allah ada yang kebesaran, ada yang ini modelnya kan macam-macam. Hidung kita ada yang masuk, ada yang keluaran. Kalau Rasulullah tidak sempurna. Makanya inilah beda Rasulullah. Lahir kecil pun Rasulullah SAW waktu dilahirkan. Wakulu dabbatin li Quraishin nataqan bifasi'il ibarak mu'alinatan bikamalil bisharah. Tidak ada Habib Ali. Binatang-binatang itu sewaktu akan lahirnya Nabi Muhammad yang dikatakan manusia seperti kita, itu gembira menyambut kelahiran Rasul karena apa? Nanti manusia yang akan memberi syafaat kepada binatang ini adalah Nabi Muhammad. Contohnya ada satu binatang gazal. kijang. Kijang itu waktu masih menyusui anaknya mau disembelih oleh majikannya. Kijang itu lari, larinya ke mana? Ke Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membisikkan sesuatu di telinga Rasulullah. Lalu Rasulullah pergi ke tempat pemilik kijang. "Hei, tolong ini kijang jangan dipotong. Karena dia barusan lapor masih menyusui anaknya. Nanti kalau selesai menyusui silakan dipotong." Si majikan ini tadi mengatakan pemilik ma, pemilik kijang ini. Jadi mengatakan, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhubung engkau sebagai wasilah, engkau sebagai pemberi syafaat bagi kijang ini, aku tidak akan potong kijang ini sampai mati dengan sendirinya." Nah, ini kalau Kijang ada tahu tentang kedudukan Nabi Muhammad masa kita sebagai umatnya yang tidak tahu. Kalah kita sama Kijang. Nah, semua. <laughs> Kalah kita sama binatang. Binatang tahu tentang Rasulullah. Kita tidak tahu. Gembirakan hati kita dengan Rasulullah. Walaupun kegembiraan kita tidak ada artinya dibandingkan istilahnya usaha Rasulullah untuk membela kita. Setiap saat. Maaf, maaf. Kita ini menjadi Dipuji di mana mana, dipuja di mana mana, karena apa? Dikatakan Nabi Muhammad, Warafa Anaalaka di Kerak. Allah akan mengangkat semua istilahnya yang bergandengan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap alam Ashhadu Allah Ilaha Ilallah disambung sambung dengan Ashhadu An Nabi Muhammad darasallahu. Begitulah dikatakan di dalam Burda Al Imam Al Busiri. Bershalana, ma'ashalal Islam, inna lana, al lana min al-Glayatirukna al-Ghairahun, hadimi. Lma da'Allahu da'ila li taathihi, bi akrami Rasul kuna, akhram al-Umami. Ini orang yang tahu Rasul. Karena Rasul Muhammad kita ini tergaji di mana-mana. Ah. Ketua Salamualaikum di sajum di mana saya terutama. Datang ke sini belum kenal sama ibu-ibu tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya bahasa Malaysia cuma diterjemah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini disambut. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, saya yakin saya tidak mungkin ada yang menyambut. Begitu pula tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ke Solo, karena Nabi Muhammad pasti saya menyambutnya dan saya harap kedatangannya pula nanti di Solo. Bismillah ini Rasulullah saw. Gembira kan? Jadi jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang menghinakan. Kenapa kita ini bingung dengan orang Amerika menghinakan Nabi Muhammad. Mereka musuh Allah. Mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu SWT. Mereka musuh-musuh besar Islam. Tetapi ada musuh-musuh Islam di dalam tubuh Islam itu sendiri. Yang setiap saat mereka menghinakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan melarangnya orang salawat dilarang. Orang majlis-majlis seperti ini menyanjung Nabi Muhammad dilarang. Pertama yang menyanjung Nabi Muhammad adalah pencipta Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala. Dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semua perintah tidak pernah diawali dengan Allah kecuali perintah selawat. Ini luar biasa Nabi Muhammad ya. Insyaallah, mudah-mudahan itu sekitar sekilas saja. Kita saya yakin insyaallah di Malaysia ini saya yakin mudah-mudahan nanti terus bangkit orang-orang yang cinta Nabi Muhammad. Terus. Dan saya siap untuk bekerja sama. Mari kita adalah sama. Saya adalah anda. Anda adalah saya. Untuk kita bersama-sama mensyiarkan salawat di bumi Malaysia ini. InsyaAllah kita sama-sama nantinya di akhirat bersama Nabi Muhammad. Kita tidak memiliki apa-apa. Yang kita memiliki cinta. Kecintaan itu kata Nabi, kata Imam Al-Busiri. Nahamsara taifuman ahwal faarraqani alhubu yaataridul lazzaq bil alami cinta itu akan teruji dengan ujian-ujian yang berat. Jadi kita alhamdulillah dapat ujian alhamdulillah. Karena kita menyintai kekasih kita. Kalau contoh yang paling mudah kita maaf maaf mungkin kita mempunyai pacar atau di sini apa pacar juga atau kakase kakase. Saya punya kakase orang Malaysia. Misal ini misal. Waktu itu saya disurat, dikasih surat orang Malaysia yang tulis surat ke saya. Tolong Habib kalau bisa hari ini juga datang jumpa saya. Saya tidak punya duit. Saya cari pesawat yang dari Solo tidak ada dari Jogja. Saya akan usaha semaksimal mungkin saya utang kemana pun dapat duit dan dapat tiket berangkat pesawat untuk berjumpa dengan pacar saya. Padahal pacar saya belum tentu bisa memberi syarpaan saya. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberi syafaat bagi kita kenapa usaha kita tidak seperti usaha tadi mestinya usaha kita harus lebih karena beliau yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat wal habibulladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muktashimi walaupun cinta kita ini dibandingkan sama cinta para ulama tidak ada artinya tetapi alhamdulillah kita masih berada di lembaran-lembaran cinta para ulama Daripada kita di luar. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Satu mungkin uh, Habib boleh uh, berikan lagilah panduan-panduan. Bagaimana harus kita membina dakwah secara yang berkhidmat. Dan uh. mencintai Rasulullah itu yang paling depan. Uh, Habluminanasnya juga hebat. Yeah. Untuk menuju jalan ke Habluminallah. Okay. Alhamdulillah. Sebetulnya dakwah itu diawali <coughs> dengan diri kita dulu. Dakwah diawali dengan... Kita ku'an fusakumu ahlikum nara Itu pertama dakwah Kita harus Pusatkan dakwah itu di rumah tangga Bagaimana seorang pemimpin rumah tangga itu Bagaimana seorang ibu di rumah tangga Bagaimana anak-anak Saya Menerapkan Dan berusaha walaupun saya belum Sampai ke, da ke daerah itu Atau ke, ke Masalah itu Setiap sesuatu Kebaikan yang dilakukan di rumah itu saya mengatakan kepada anak saya atau istri saya. Bahawa ini adalah cara Rasulullah. Jadi saya tidak pernah mengatakan kepada anak saya. Misalnya anak saya kalau minum dengan tangan kiri. Saya tidak mengatakan, hey anak jangan minum dengan tangan kiri. Itu tidak bagus, saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya mengatakan Rasulullah tidak begitu. Rasulullah dengan tangan kanan. Terus nanti kalau dia mau tidur, Rasulullah kalau tidur itu berdoa. Ayo, cai baca doa. Orang tidak baca doa nanti masuk neraka, nak gitu? Rasulullah terus kita bawakan Rasulullah. Ya, nah, makanya di dalam pendidikan sebetulnya Rasulullah telah memberi aturan kepada kita. Adibu auladakum bishalati kisalin. Didiklah anak cucu kita atau keluarga kita dengan tiga perkara. Satu cinta kepada Nabi Muhammad SAW ini yang kurang dari kita. Cinta kepada Nabi ini yang penting. Terus dari kecil. Makanya saya minta di sini buatlah buku-buku tarikh Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad. Kalau bisa dibuatlah CD-CD itu bagaimana kecintaan ini kepada Nabi dari kecil, dari kecil. Nah, itu jadi setiap ada kebaikan kita arahkannya ke Nabi Muhammad. Ada orang yang mengatakan, "Habib, kenapa kita tidak cinta Al-Qur'an dulu kok cinta Nabi Muhammad? Berarti Habib ini menomortigakan men atau menomorempatkan Al-Qur'an?" Saya bilang kamu ini jangan salah. Rasulullah menyampaikan adibu allah ada kombicalah di kisalan mahabbati nabi yang pertama, yang kedua mahabbati ahli baitin nabi atau para pewaris nabi Muhammad cinta kepada mereka. Yang ketiga cintakan kepada membaca Al Quran. Kenapa Al Quran ditaruh nomor tiga? Karena tidak mungkin orang kenal Al Quran kalau tidak mengenal nabi Muhammad. Karena saya tidak bisa langsung hubungan dengan nabi Muhammad dengan pewarisnya, ulamanya. Setelah itu nanti ulama mengenalkan Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran tanpa ulama, dia akan kacau. Dia akan hilang, keliru. Dia akan salah dalam berhentinya. Di mana dia harus berhenti, di mana dia harus lanjut. Akhirnya makna dalam Al-Quran itu salah tanpa ada guru. Jadi didiklah dari kecil anak-anak. Terus gembirakan Rasulullah dengan anak-anak. Jadi anak kalau kita jalan, bawa anu subhanallah. Ini Allah ciptakan gunung, ciptakan ini. Ini semua karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul lagi terus. Jadi anak ini kena dengan dalilnya apa laula kalaula kayak Muhammad makhluk telaflat. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, aku tidak akan ciptakan ini semua. Sebetulnya semua yang tercipta ini dikarenakan ciptaan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, "Qala ya Jabir, Inna khalaqa qabla al-Asya inuhranabiyyi k Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurin Allah menciptakan nur Nabi Muhammad. Itu dari nur Allah s.a.w. Ya insya Allah cintakan seperti itu. Terus cara dakwah yang bagus. Saya juga masih mau mencoba. Sewaktu kita menasihati orang. Jangan kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang itu. Itu insya Allah kita akan berhasil. Tapi kalau kita sudah menasihati orang. Kita merasa bahwa kita lebih hebat. Kita lebih ini. Tidak mungkin dakwah itu akan sampai ke hati mereka. Jadi selalu angkatlah mereka. Rasulullah SAW itu memanusiakan manusia. Berjumpa dengan yang muda Rasulullah bisa, dengan yang tua bisa, dengan pedagang bisa, dengan orang yang maksiat Rasulullah raya dekat juga kita gadang sama yang bermaksiat kita merasa jauh. Kita tidak mau mendekati mereka. Padahal mereka perlu orang-orang yang menasihati. Sewaktu kita menasihati orang yang bermaksiat, jangan kita merasa bahwa kita lebih baik daripada mereka. Siapa tahu mereka bertobat dan masuk surga kita yang kelihatannya saat ini sholat. Tetapi kita su'ul khatimah na'udhu billah min dalik. Mari kita nasihati. Usikum wa nafsiyah bitakwallah. Jadi kalau mau beli nasihat orang itu selalu itu. Saya nasihatkan kepadamu dan kepadaku untuk bertakwa kepada Allah. Makanya Rasulullah kalau menasihati orang mengatakan, Wahai Mu'ad, aku cinta padamu. Ana u'hibbuk ya Mu'ad. Terimalah nasihat ini dari aku. Nah itulah orang. Kita kan selalu mah, oh kamu harus begini, kamu harus baik, kamu neraka. Kamu astagfirullah. Jangan seakanlahkan neraka itu milik kita. Kita yang mengatur orang masuk neraka, masuk surga. Ya jangan. Bismillah. Kita ini insyaAllah akan menjadi orang penghuni surga semuanya. Semenjak kita menyangka orang lain semua di dalam surga. Tapi kalau kita menyangka orang lain semua di neraka kita adalah pertama manusia yang masuk neraka, Insyaallah. Ya itu terbiak yang paling enak, paling nikmat. Jadi Insyaallah bisa ketemu ya. Saya kira cukup ini ya.